A Lepantói csata jelentősége Ez a látványos tengeri győzelem évszázadokon keresztül foglalkoztatta a történészeket, és a legszélsőségesebb értékelések születtek meg a csata döntő voltát, illetve eredménytelenségét, haszontalanságát hangsúlyozva. Valóban... A lepántói csata volt a Mediterráneumban a leglátványosabb 16. századi esemény. De a technikának és a bátorságnak ezt a hatalmas győzelmét nehéz elhelyezni a történelem szokásos perspektívájában. Nem illett bele a törökökkel folytatott korábbi harcok sorába. Viszont nem is oszthatjuk Donhuan legutóbbi életrajzírójának, Hartlaubnak a véleményét aki hősének szinte ember feletti szerepét hangsúlyozza. Szerinte a tehetséges ifjú főparancsnok szinte ki erőszakolta a sorstól ezt a nagy győzelmet. Azt is meglepőnek tartották, Volter gúnyolódott is rajta, hogy ennek a váratlan és nagy győzelemnek annyira kevés következménye volt. A Lepantói csata 1571. október 7-én játszódott le. A következő évben a szövetségesek csődöt mondtak modonnál. 1573-ban Velence kimerülten abba hagyta a harcot és külön békét kötött. Don Juan könnyű hódításai után pedig 1574-ben a törökök győzedelmeskedtek Legolettánál és Tunisznál és a keresztes háborúra irányuló valamennyi álmot széjjel fújták az ellentétes irányú szelek. Fernand Braudel a Mediterráneumról írt nagy összefoglaló munkájában, e korunk történet írásában új fejezetet nyitó remek műben. Ennek a két-három évnek az eseményein túlmutatva távolabbi összefüggésekben vizsgálja a lepantói csata jelentőségét. Mi is az ő véleményét osztjuk az esemény fontosságának megítélésében. Lepantónál végül is megtört a törökök hatalmának a varázsa, amely addig szinte megbilincselte a keresztény közvéleményt. Kiderült, hogy a törökök sem legyőzhetetlenek. Mind a keresztény, mind pedig a török gályákon a gályarabok tízezrei szabadultak fel. Évekre új mozgósítható erőkkel látva el a hajókat. Mindenütt újra feltűnt és megerősödött a keresztények aktív vállalkozó kedve. Ez a győzelem a legnagyobb reménységekre jogosított, akkor is, ha pillanatnyilag nem lettek stratégiai következményei. A szövetséges flotta nem üldözte a visszavonuló ellenséget, Saját veszteségei és a rossz időjárás miatt. Mindez talán megmentette a védtelenné vált török birodalmat. Don Juan megkísérelt volna egy azonnali expedíciót a Dardanellákra, hogy erre teszelje a tengerszorost. Ehhez azonban hiányoztak az emberek és az élelem. Második Fülöp józanul látta, hogy nem bocsátkozhatnak felelőtlen kaladba amikor hiányoznak a további hadviseléshez szükséges előfeltételek. Úgy döntött, hogy a gályák teleljenek Itáliában. A történészek nagy egyöntetűséggel vonták le a következtetést. A lepantói győzelem, mint Braudel is írja, zajos győzelem volt következmények nélkül. De ha nemcsak arra figyelünk, hogy mi következett közvetlenül Lepanto után, hanem arra is, hogy mi előzte meg azt, akkor a győzelem úgy tűnik, mint egy nyomorúságnak a vége. A keresztény erők valóságos kisebbrendűségű komplexusának és a törökök nem kevésbé valóságos felsőbrendűségi tudatának a vége. A keresztény győzelem egy nagyon kobornak ígérkező jövő útját állta el. Ki tudja, mi történik, ha elpusztult volna Don Juan flottája. Talán megtámadták volna Nápolyt, Szicíliát. Az algériaiak megkísérelték volna ismét lángba borítani Granadát vagy Valenciát. Mielőtt Volter nyomán ironizálnánk Lepantón, talán érdemes a nap jelentőségét fölbérni. Ez óriási volt. Egy valamit le kell szögeznünk. Lepántó csak tengeri győzelem volt, és ebben a tengeri világban, amelyet szárazföldek vesznek körül és határolnak, nem lehetett elég ahhoz, hogy szétrombolja a törökök gyökereit. Ezeket a mély, szárazföldi gyökereket. A ligasorsa éppen annyira Bécsben, vagy az új lengyel fővárosban, Varsóban, vagy Moszkvában dőlt el, mint amennyire Rómában. Ha a török birodalmat ezeken a szárazföldi frontokon is megtámadták volna. De lehetséges volt ez? A kérdés feltevésben benne van a nemleges válasz. A 16. század megosztott Európája nem tudott eléggé összefogni ahhoz, hogy a hatalmas erőt képviselő török birodalmat leverje. Azzal az érvel kapcsolatban pedig, hogy a lepantói győzelemnek nem volt közvetlen következménye. Braudel leszögezi, hogy ugyanakkor a törökök tuniszi győzelme sem volt döntő. Sőt, ez az 1574. évi tuniszi győzelem az ottomán hajóhad utolsó jelentős tengeri győzelme volt. Persze szárazföldön még igen hosszú ideig nagy sikereket értek el. Tény, hogy Törökország tengeri, hangsúlyozom, tengeri hanyatlása, ha nem is 1574, de legalábbis 1580 után rohamossá válik, és brutális lesz. Lepanto ennek bizonyára nem közvetlen oka. Noha ez a csapás szörnyű volt egy olyan birodalom számára, amelynek az erői nem voltak kimeríthetetlenek. Csak a történészek képzeletében, Európa félelmeiben vagy a törökök hetvenkedéseiben tűntek annak. Az ottomán tengerészetet a cselekvés hiánya, a mediterrán béke, ölte meg, amelynek a küszöbére elérkeztünk. A két mediterrán politikai óriás, a Habsburgok birodalma és az oszmánoké tértelen lemondott a harcról. Amit Lepántónak nem sikerült teljesen elérnie, azt a béke néhány év alatt véghez vitte. Hamarosan megöli a török flottát. Ez a szerkezett, ha nincs működésben, ha nem újítják meg és nem tartják jó karban, saját magától eltűnik. Nincsenek többé felfogadható tengerészek, sem jó evezősök a padok mellé. A gájatestek az arzenálokban korhadnak el. De ha Spanyolország nem hagyta volna el a földközi tengert, akkor a török flotta is folytatta volna ott erőfeszítéseit. Az ellenfelek kölcsönös eltávozása hozta hétre a békét, a század végének álbékéjét. Hogy a Lepantói csata miért nem vált a törököket megsemmisítő győzelmek első láncszemévé, annak a kulcsa Spanyolország kezében volt. Spanyolország nem kötelezhette el magát a földközi tengeren olyan hosszú ideig és annyira teljesen, mint amennyire kellett volna. Itt a lényeg. Lepantónak valószínűleg lettek volna következményei, ha Spanyolország elszántan folytatta volna a harcot. Azt sem mindig veszik számításba, hogy maga a Lepantói győzelem is csak azért vált lehetővé, mert Spanyolország egy alkalommal komolyan elkötelezte magát. A körülmények kedvező összejátszása folytán átmenetileg összes nehézségei enyhültek az 1570-71-es években. Spanyolország hirtelen megszabadult külső terheitől. Ezt arra használta fel, hogy a földközi tengeren cselekedjék. Spanyolország tehát a nyugati ellenfeleivel bekövetkezett fegyvernyugvást arra használta fel, hogy keleten sújcsol le. De ez csak pillanatnyi szünet volt. Soha nem tehetett többet, mint hogy egyszer balra, másszor jobbra üssön. Inkább a körülmények, mint saját elképzelései szerint. Soha nem nyílt rá lehetősége, hogy minden erejét Egyetlen helyen összpontosítsa. Ez a magyarázata a következmény nélküli győzelmeinek. A két földközi tengeri nagyhatalom, Spanyolország és a török birodalom közül egyik sem tudott döntően fölébe kerekedni a másiknak. Kölcsönös megkönnyebbüléssel fordultak el egymástól. Annál is inkább, mert mindkettőnek óriási gondokkal, nehézségekkel kellett szembenéznie más vidékeken. Spanyolországtól fokozatosan, részletekben, de feltartóztathatatlanul szakadtak el azok a német alföldi tartományok, amelyek Hollandia néven egyesültek. A spanyol flottát pedig immár az Atlanti-óceánon kellett bevetni. Az egyre hatalmasabbá váló angol ellenféllel szemben, amelyiktől 1588-ban döntő vereséget szenvedett. Spanyolország hatalma ettől kezdve rohamos hanyatlásnak indult. A törökök az eddig váltakozó tengeri és szárazföldi hadviselés helyett most már minden erejüket a szárazföldi harcokra összpontosíthatták. Ez egyben azt is jelentette, hogy még mindig félelmetes erejükkel fogozták a nyomást a Habsburgok osztrák ágára, amit az így elszigetelődő spanyol Habsburgokkal leszámolni akaró nyugati államok nem is mindig bántak. Törökország felszabadult erőit először keleti szomszédja, Perzsia ellen fordította. Az osztrák Habsburgokkal Hosszú éveken át békében élt, ami persze nem zárta ki a szüntelen kisebb-nagyobb csatározásokat, végvári harcokat. De ennek a békének 1593-ban vége szakadt, és a Bécset célzó nagy török hadjáratok útjában fekvő kis Magyarországra hatalmas hadseregek özöllöttek. A 15 éves háború ezt az országot tette a törökök és a különféle európai államokban toborzott hadak fő ütközőterévé. Magyarok és nyugati csapatok az egyik oldalon, a török hadak a másikon. Másfél évtizeden át viaskodtak egymással, pusztasággá téve az országot. Bár a török birodalom ereje sem volt már a régi, Ismét nem tudott egyik fél sem fölébe a másiknak, itt a szárazföldön sem, mint évtizedekkel korábban a tengeren. A törökök ereje még mindig félelmetesen nagy volt. A kis Magyarország népe pedig makacs kitartással, találékonysággal, hol elkeseredve, hol reménykedve, de elszántan küzdött az ellen, hogy a balkáni népek tragikus végzete őt is utolérje.